<tuh> Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma madu Bapak-bapak eh, sekalian jemaah yang kehadir eh, baiklah untuk eh, siang ini pengajian kita yang lanjutkan yaitu kitab syarah maqdurujen di halaman 31 Bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi dan kata Imam al-Ali rahimahullah barang siapa tiada dosa daripada mendirikan dengan hak ahlinya dan ia hadir sekalipun maka yaitu seperti orang yang nadi daripada ahlinya dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Barang siapa tiada dausah daripada mendirikan dengan hak ahlinya Dan ia hadir sekalipun, maka yaitu seperti orang yang lari daripada ahlinya Artinya terkait dengan tanggungjawab seorang suami terhadap keluarga tengok. Yang menepukah Imam Al-Ghazali adalah Menyedih sidotok ureng yang digenyan tidak gedunaikan hak keluarga. Sebagaimana diikut saya ditampaikan bahwa diantara kewajiban hak keluarga yang wajib ditunaikan oleh seorang suami adalah selain daripada kewajiban untuk menafkahi, juga punya kewajiban untuk berenung agama. Ya. Maka ketika memang dige tidak menunaikan adanya tidak mendirikan kewajiban ya menjadi kewajiban untuk gubernur agama terhadap keluarga tetapi dengan hadir dalam keluarga tetapi yang hana yang kegepubut aneh yang hana kepubut rumoh maka ge pada mandilah berak lari dari perak keluarga adanya mengabaikan keluarga di liput yaitu pada pengajian terakhir uh, senin yang kelewat. Bahawa seberang gaso yang lari daripada keluarga, maka digeunya e, akhirat tidak akan menerima segala amalan, walaupun dia sembahyang, dia puasa, nyohana menerima amalan. Pakan bagi uring yang lari daripada tanggungjawab keluarganya. Maka walaupun hana lari pada hakikat, tapi lari daripada tanggungjawab, nyoh bermakna juga uring yang peluang daripada tanggungjawab keluarga yang akhirnya diantara Allah adalah tidak diterima amalan bagi seorang laki-laki yang mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarganya dan kata Imam Al-Ghazali pula maka kebinasaan Ibni Adam tiada sejahtera daripadanya melainkan orang yang alim akan ilmu hikmah yang memberi manfaat di dalam akhirat lagi mempunyai akal yang sempurna Lagi baik perangainya Lagi mengetahui dengan mata hatinya akan adat perempuan Lagi sobat ia atas kejahatan segala lidah perempuan Dan berhenti ia daripada mengikut syahwat perempuan Yakni tiada diikutnya kehendak perempuan itu Melainkan yang wafakat dengan syariah lagi lupa Ia atas menyempurnakan Dengan hak perempuan yang Lazim atas laki-laki Lazim -laki. atas laki-laki Balas daripada kesalahan perempuan Atasnya Lagi ia memeliharakan Dan menjinakkan dengan akalnya akan tabiat perempuan Ia ini tahu ia membujuk akan perempuan dengan bicara Akalnya so, Mungkin admin Dia silent yang bersuara lebecon okay, kemah. Jadi uh, kelanjutan Nekun naik oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Oh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Adanya sebuah kebinasaan, adanya Hana akan mencapai kebahagiaan dalam hidup anak Adam. Kecuali yang memang memahami oleh diurung agama Kerana itu kan terkait tentang masalah uh, kewajiban daripada seorang suami terhadap keluarga Yaitu tidak akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup bagi seorang suami Menyememang di Go'nian tidak memiliki yaitu ilmu hikmah Adanya makna ilmu hikmah di Sinong adalah sebuah ilmu yang memang bermanfaat untuk kehidupan akhirat karena memang hanya sebatas ilmu, tapi hanya sebatas untuk ilmu gemudi, tapi ilmunya tidak memberi bekas sekaligus untuk bisa memberikan manfaat di akhirat. akhiratnya, hanagel itu sebagai ilmu yang yang bermanfaat. artinya ketika seorang suami yang yang yang yang akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat nanti adalah seorang suami yang di Gopnyan memiliki ilmu yang memberikan manfaat dengan ilmu tersebut di akhirat Yang dengan ilmianyan di Gopnyan, bisa berbuat baik dengan keluarga Yang dengan ilmianyan di Gopnyan, bisa mendidik keluarga Yaitu mendidik rumah ke ya, Mendidik anak ke Dan bahkan dengan ilmunyan di Gopnyan kiban untuk ke nya bahasa ta keungeudakul perempuan Artinya gituh perenemo promo karena memang beunsadari leuring nang yang bahwa ada begarangan suami ada beremanda tuami Yang menyebut untuk menaklukkan orang inang artinya bagaimana tuk hati urang nang nyan ken garang heh Artinya, karena kadangkala -kadang dengan garangnya dige nyan dalam hal ge bernauh anak doh Tetapi yang terbaik adalah seorang suami tersebut dige nyan gedoh bernauh Artinya dan ge bisa bersabar terhadap kejahatan daripada daripada uringan ge, Dan dengan ilmu yang dimiliki dige orang inang yang memiliki leganya nya Gepersenang, gepedurut hawa Tetapi hawa yang memang sesuai dengan dengan syariat. Karena memang, memang cerita putarun hend Yang menyekehend orang-orang Tenggu kerana maklumnya orang, orang bersama Kan bahwa hend orang orang-orangnya akan habis -habis. Ya, hawa baca baru, nah baru, hawa baca baru Nah, baru hawa muto baru, nam muto baru hawa ke rumah baru. Macam-macam, artinya menyebicarah hawa hanya selesai. Tapi be ileg butru dawanya, seorang suami yang baik adalah yang mampu mengarahkan keinginan yang baik daripada istrinya yang sesuai dengan dengan syariat. Kemudian Keinginan yang baik daripada seorang suami tersebut adalah dia menginginkan bagaimana diganyan bisa ditunaikan yang menjadi kewajiban bagi istri. Artinya punya keinginan adalah new adalah tanggung jawab lu sebagai suami. Maka ketika ketikanya adalah tanggung jawab, maka dia berlomba terhadap keinginan untuk menyempurnakan tanggung jawab terhadap terhadap istrinya dan hanage inginkan artinya berarti tidak gesadurkan seluruh keinginan romoh Menyememang adanya anak sesuai dengan dengan syariat karena hanage kursan nang suami yang baik adalah yang puturut seluruhnya itu jadi betal ah karena kadangkala orang melihat omak ku ke akai lintu sipulun Pakai maka dumpe puturut lintu apakah itu sebuah jawaban Bahawa suami yang baik adalah yang putuh keinginan perumah tidak demikian menurut oh, sekalian tetapi suami yang baik adalah yang mampu dignya memenuhi keinginan perumah yang dengan keinginan tersebut akan menjadi jalan menuju menuju surga adanya baik putuh yang memang dengan hutnya adalah wasilah neraka dengar ya menanji maka Kadangkala -kadang, jika menilai menakar dengan nafsu, yang ikun lindo yang kat yang, yang yang eh pudor punya hawa getanya. Tapi sebetulnya yang suami yang kat kan menang. Suami yang kat adalah getanya <tipun> yang sesuai dengan syariat <tipun> yang gepudor. Sedangkan getanya yang hanya sesuai dengan syariat arahkan kepada yang sesuai dengan dengan syariat. Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu bahawa sungguhnya adalah ahlinya dan anaknya itu menyambungkan baginya daripada ingat menyumpangkan baginya daripada ingat akan Allah Taala dan membimbangkan ia daripada menjalani jalan akhirat dan daripada berbuat taat dan ibadat. Serta hadir kepada Allah Dan masyagul ia kepada menuntut dunia Dan membayangkan Akan perintahkan kehidupan Bagi segala anaknya dan ahlinya Dan menghimpunkan harta Dan pertaruhan bagi mereka itu Dan yang demikian itu Daripada ghalibnya membawa kepada bakhil Yang kikir Maka inilah sebesar-besar celaka Yang berminasakan akan manusia Dan dari karena inilah Kata Abi Sulaiman Ad-Darani Rahimahullah Ma syaghalaka anillah min ahlihu wa mali huwa walad Fahuwa alaika zam Adanya tunggu teman sekalian Termasuk ulum Daripada hal yang membuat kebinasaan daripada perkawinan. Adanya apa terhadap? Hal yang memang rentan muncul Yang artanya merupakan efek yang hanaga tengkulir keluarga Yang artanya hana terdapat bagi orang yang mentahulir belajar tapi bagi kedanyu yang keluarga khusus dia bagi seorang suami dengku kadang kadangkala si suami dengku ahli ibadat tapi dia gak mengkawin digaknya dengku lah lawangan lah lawangan perumoh anak ibadat kadangkala -kadang, seorang suami haya dengku usah gelam gemenikah tapi dia gemenikah dengku lalai baprimang <cleanly> baprimang hendaneng dengku baprimang baprimang hend perumoh akhirnya apa yang terjadi akhirnya yang terjadi adalah seorang suami tersebut dia itu Kan lalai dengan kehidupan dunianya, maka menurut uh, Musafir daripada Kitab Surah al yang tersebut mengatakan bahawa termasuk daripada hal yang uh, hal ini sering terjadi yang merupakan efek negatif daripada sebuah perkawinan adalah ketika seorang uh, suami dilalaikan oleh kehidupan dengan anak dan istrinya yang membuat dia itu lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bahkan kadang kala bukan hanya sebatas telat semayang kadang kala semayang semayam je ke be'ad aku mak pikir ku tenang di rumah ku Allah hantu memerdeka semayam hai bang untuk semayang semayam jadi berfikir, berfikir, berfikir, berfikir, berhenang perumah, berfikir, berhenang anak Berfikir ke ayah, berfikir ke ayah Itu pun dah sama Aisyah kerja Hingga akhirnya, apa yang terjadi? Salah terabaikan Yang baik-baiknya takkan untuk amalan-amalan yang lain Nak dapat ikuti pengajian Alah, ayah untuk itu pun pengajian Tengok kenal Cik Tengku yang tu muntah Ini apa ini ini? Inilah yang terjadi Maka apa akibatnya seorang suami yang dulunya karena sebelum berkeluarga dia itu adalah ahli ibadah. Sebelum berkeluarga dia adalah maj ahli majlis ilmu, tapi setelah berkeluarga karena Bapak Rutun ane Bapak Rutun promo pengajianan Liga Hadiri ya. Kemudian tiga dina zikir, tiga tiga enggak Karena kan bisa dirasakan bagi tunggu-tunggu sekalian yang kan yang sudah berkeluarga yang dikitunya nikmat kan kadangkala -kadang dikitanya untuk tersembahyang sendiri, nian hanya sih wate ya dengku ke sembahyang wajib, dengku sembahyang tunanana, dengku pada pikir berterabat, ada boleh boleh motinya diuraga menan ke sih dengku pada no saya boleh berulay berumoh nengku hingga apa yang terjadi, uronya dengku tinggal sembahyang tunan, ya, ha? wadakah tinggal sembahyang tunan, tinggal kat tinggal pu yang lain, tinggal-tinggal berterabat di lantai wajib, tinggal hilang berterabat lihat di wajib, tinggal akibatnya Allah Mengabaikan sembahyang wah, sembahyang wajib. Nyaw adalah bahagian daripada hal kebinasaan yang muncul setelah berperkawinan. Dan masyukul ia kepada manut dunia dan yang lebih bahayalah adalah mbak puterut dunia ada ko, belawan nyaw, belau aje, puterut ke no, puterut ke de, mana? Dan dalam, dalam kehidupan yang le adalah geputerut kehidup. Kehidupan. Adanya putera yang penting bersenang Makanan bermangat Motor bila da'ah Rumah bermewah baju baru-baru Yang kenyang Yang nak keinginan Hingga Efektif putra. Efektif adalah Mengabaikan Untuk hal-hal yang sifat ji, Untuk menuju diri lah. Rizal Allah Dan oh, Alhamdulillah Sibuk Bapak sepat harta Tak berbah peng Bacuta mai Bila da'ah Dakwah peng majudu mai, ada beberapa rumah belaka. Dakwah peng majudu dengan dengan tabrak Honda katnya. Hingga akhirnya kita, walaupun orang lekai mereka, lengkung lekai semangat, nak semangat untuk majlisnya, nak berlebih semangat donasi, kena berlebih nasi kiri rumah beli le ya, haidungku. Lalu berlebih jangan cubah majudu. Hawai le, nampak Honda. Padahal kadangkala orang lekai semangat, toh dapat sepuluh ribu ari le. Tapi berapa biayanya? Sepuluh ribu euro, nyaw, sepuluh ribu ari ringgit. Jengah hana leh apa yang terjadi kikir dengu kreatif yang pada hari kadangkala -kadang segolong nak anek jemaat diketahui ahli sudah kah tapi ketika nak anek hana berkah berang adalah <tuh> daripada tujuh tahun berkah. Tak kubah katinya tengah perle perle blow bererti. New adalah termasuk hal-hal yang tidak baik di dalam di dalam kehidupan rumah rumah tangga lugu. Bahkan Menurut Abi Sulaiman Ad-Darani mengatakan celaka yang terbesar engkau di dalam kemudangkah adalah ma syaghalaka 'anil min ahli wa mali wa walad fa huwa 'alaika zam. Jadi nepi ingat le le Abi Sulaiman Ad-Darani adalah segala sesuatu yang membimbangkanmu jauh daripada Allah. Adanya kata sesuatu yang membimbangkanmu baik keluarga kah ia Harta kah ia anak kah ia maka ketahuilah itu adalah hal yang celaka bagi dirimu Nyo denggu kata hikmah hande berupa dari Abisleman Adrani Artinya ketika diketanyo ingat bahwa tidak semua deku watel harta yang niku kebaikan deku ketanyo ketika sedang tak nuno ah, Rabbana atina hasanah meminta kebaikan deku dunia dan akhirat deku diketanyo bayang kebaikan di dunia deku le harta kagupi tidak demikian adanya gegekeun harta yang membawa bekal baik ke kedayau adalah harta yang Allah berikan yang akan menjadi wasilah kedayau untuk dekat kepada Allah menanti dengku di kedayau yang yang hanana niat pikir putra mahana sayang le Allah sedangkan di urung yang lian niat ke bayang putra lu sayang le Allah ku jaga pian niat menangkuk di urung na harta na bayang betan lu sayang le Allah hidup jai gebi harta urungnya menggembikan Mita gendutan, mita gede dan ingat tu, yang menjadi wasilah kebaikan daripada Allah adalah segala sesuatu yang mampu mengantarkan liadanyan kepada ruga Allah. Maka nescor leabis leman adaran ini adalah jika hal tersebut akan membimbangkan kita nyu daripada Allah membuat kita nyu lale hingga di kita nyu gara-gara ane di kita daripada Allah. Gara-gara harta diketanya lalai dengan persapat harta. Lalai dengan, dengan usaha. Lalai, lalai, lalai. Karena hartanya lalai mulai daripada bak tamidah. Termasuk yang berat dalam lalai adalah badababih. Jadi memang hartanya dipelalai ketanya. Maka ketahuilah Le harta yang Allah beri keketanya itu bukan kebaikan daripada Allah. Itu adalah celakaan. Itu adalah kecelakaan bagi kita Itulah kebinasaan bagi bagi kita nyaw. Yang yang yang kedua, Sulaiman Ad-Darani. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhal ladinah amanulah tulhikum amwalukum, walla awladukum anzikriillah, wa mayyafal zalika faula ikhulukul khairul. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran Negarakan, ingat, hai urung-urung yang beriman, la tulhikum amwa lukum, hai segala mereka itu yang percaya mereka itu jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu dan anakmu daripada zikir kepada Allah dan barangsiapa berbuat Ia akan yang demikian itu maka mereka itulah segala mereka itu yang kikir mereka itu pada hari akhirat mereka itu yang Kerugian mereka itu pada hari pada hari akhirat. Artinya Allah Taala ne ingat kita nyawa Artinya ketika Allah Taala berikan harta kepada kita. Allah Taala menitipkan rezeki kepada kita yang banyak. Tamita pat yang tamita mudah dan apa yang tahawa di kita yang kubutrul ya Allah Taala denggu. Yang harta yang belum dum ke Allah. Tamu bilang di kita yang mu ya damelampau, damelampau rezeki denganku, damekat, damekat yang merazuki, tak kerja, tak kerja merazuki denganku, damenengen video merazuki dengan, ketika rezeki yang Allah beri kepada kita nyonyaku, ingat pesan Allah latul hikum amwal jangan sampai di kita dijadikan hartanya dipilale kita nyonyo denganku, kerana kita nyonyo katamu hingga azan kita nyonyo matang lale denganku Karena digetio tak mekat, dekup. Jadi hana top ilah ya dekup. Megrip cukup ramai rukab belanja, dekup. Ya, yang ku, contoh. Padahal yang yang dipelele, gitu yang diharta, dekup. Jadi pesan Allah Taala Latul ladulikum. Jangan sampai hartanya menyebabkan digetio lalai, dekup, daripada Allah. Karena ingat ketika hartanya membuat digetio lalai hingga digetio hana tak peduli dengan ibadah. Kadangkala -kadang, bahkan dengan hartanya bukan hanya tak tinggalkan barisan, tapi kadangkala hanya barah wajib sendiri dengan diknow terbaikan. Dengku ingat inilah wa mayyaf zalika faula ikahumul khasirun. Allah Taala mengatakan inilah sebenarnya orang-orang yang mengalami kerugian yang nyata singgung akhirat. Dengku maka mudah-mudahan diketanya baik uh, seorang suami maupun seorang istri ya. Adanya ketika demi daripada rezeki, jangan mengabaikan iaitu urung biri rezeki dengku. Jangan mengabaikan yang memberi rezeki iaitu Allah Swt. Begitu juga ketika dikitnya kanabian yang oleh Allah kan pesingkaan yang menggunakan sabuk dua, tiga hingga seterusnya, adanya kewajiban kewajipan tadi di ane sampai dikitnya pada turut. ane dengku Allah terabaikan. Maka apa yang terjadi faula ikahumul khasilun? maka jika mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah karena diteguhkan ta'turut ana ta'turut keluarga faulaika humul fasilun maka termasuk orang dalam kerugian yang yang nyata dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu terlebih membaikkan perangai dan muwafakati akan ahlinya itu di dalam kesukaan hawa nafsunya hingga membinasakan akan perangai ahlinya dan dirinya, tetapi hendaklah ada sekalian itu dengan berdengahan. Maka jika ada ahlinya itu mengerjakan suatu yang mungkar yang menyalahi akan syariat sama ada yang haram atau makruh atau kurang adab, maka hendaklah ditegurnya akan dia dan memarahi akan dia. Maka soykannya jangan sekali-kali menanggungi akan ahlinya daripada perbuatan yang menyalahi akan ajaran agama yang suci. Artinya termasuk ulum hal yang tercela denggu yang mungkin terjadi denggu di dalam kehidupan rumah tangga adalah ketika seorang suami dengku Hana siap dengku diyan dalam mendidik keluarga. Nengku. Ya. Artinya ketika kalih gemuk keluarga nyu yangna adalah yang keputurut adalah Hmm. adanya apa tak pu bu buat bu buat ah ha? menjalani bu kehidupan yang atanya sesuai dengan hawa nafsu tu, yang hingga kadang kadangkala pu yang ilakeli perumoh tunggu gebudurau tunggu pelin tunggu agam, ha? jadi pu yang ilakeli perumoh tu, mai lung tunggu Ma hawa pulak, gebudurau tunggu, ha, ilung hawa pulen, ilung hawa meno, ilung hawa mede, ilakeli anak meno, ilakeli anak mede Gepudurut dengku, bahkan kadangkala nubegah nunggu lemusanek. Kitabnya bahwa kadangkala pak pudurut heh dengku pesenan kadangkala pak pudurut heh pesenan perumoh dengku. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menyalahi dengan perintah Allah. Maka kadangkala dengku pak pudurut heh dengku yang pertama meruh mukubud, buan mukroh dengku. Yang biasa kan bahawa aladum hawa badi yang hawa badi yang ya. Jadi kadang-kala -kadang lah, di tengku suami, tengku bapak pikiralah yang pegoi jadi yang pegoi jadi di perumoh lun bu senang, hawa bajie bu yang lagi nyow. Tapi kadang-kala bajuannya tengku mau bungkuh badan, tengku kan menuduh orang tengku. Tapi bapak pikir bu senang perumoh, tengku makan cerita. Bapak pikir bu senang perumoh, perumoh bilaga bajie, ada bajie yang membentuk badan, ada bajie yang tukar orang. Jadi hana peduli ni tengku prinsip ilmi menokong yang penting istilun bahagia? Ini yang menjadi masalah. Ingat, kata daripada musallib ini adalah nyung adalah bahagian daripada cobaan yang akan menyebabkan kebinasaan dalam kehidupan seorang suami. Ketika seorang suami tidak mampu mengarahkan keinginan keluarga dan khususnya istrinya adalah kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT. Maka kadangkala adangku ketika aku terutu keluarga, ni keluarganya punya fun-fun nengku menteng dalam tarah mubah. Tapi ujung-ujung ji -ujung, dari tarah mubah menjadi tarah makruh. Dari tarah makruh adalah menjadi tarah inkar kepada Allah SWT. Maka kadangkala adangku seorang suami karena begitu sayangnya kepada isteri, hanya jadi delih nengku ketika isteri salah, mbak perangui nengku. Ketika istri dengku karena kabrat tak tayang ke anak dengku, anak dipubut hal-hal yang manja kerja daleh tayang. Ha, maka ini uh sebetulnya adalah ujian dalam kehidupan seorang suami dengku. Maka begitu juga bagi, bagi seorang istri dengku. Ketika urun-urun hari dengku tidak bisa mendidik anak dengku, hana dipernah dari jinawat dengku, hana hana kerja duduk dengku, hana ditegurkan dengku, hana ditegur dengku. Ketika dipubut-pubut yang yang salah. Maka ingat, ketika anak-anak raya, mutamah beratlah menunggu dalam hal tak, tak, tak tegur, tak ada, tak salah. Tapi pesan daripada Musanaf adalah, bagaimana ketika hal tersebut menyalahi daripada syariat, hendaknya tak tegur. Memang dengan tanggungjawab utama memang kenurina menunggu, iaitu menunggu suami. Maka oleh karenanya Anda punya suami kita nyawa kadang kala deku Allah bah manani hai bulan-bulan ingat peran urina ke rini no yang dimainkan Artinya, ke orang urina aku, tidak boleh gig lobby suami deku untuk kepedro dengan anak-anak mandu maka terjadi di situ no perlu kerjasama yang baik dengan bagaimana seorang isteri yang baik bagaimana seorang suami yang baik adalah Isteri yang baik yang mampu mengarahkan anaknya menuju kebaikan kepada Allah Begitu juga suami yang baik adalah yang mampu mengarahkan isteri dan anak-anaknya untuk menuju kebaikan di sisi di sisi Allah nengku. Dikarenakan menyebab lemah puturut nengku yang termasuk daripada memberikan dukungan kepada maksiat kadang-kala anak di bawah manusia nengku tak fasilitasi nengku yang zamannya nengku jaman game online nengku di kita anak di kita nyok Nyo mak nengku tak fasilitasi nengku. tak belah HP-HP yang nengku tak ada yang banyak lah pakai. Ya mana, hanya WiFi dapatkan WiFi doh. Ia termasuk membantu nunggu dalam hal-hal kemungkaran. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wataawnu Alal Birri Wal Taqwa, Walla Taaawnu Alal Ismi Wal Ardwal." Artinya, dan bertolong-tolongan oleh kamu atas berbuat kebaikan dan atas takut kepada Allah Taala, dan jangan kamu bertolong-tolongan atas berbuat dosa dan ber berseteru. Adanya pesan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nunggu kepingan. Adanya yang berterang. Diketanya. Giyutulung menolong Nunggu buat kebaikan. Maka termasuk daripada menolong kebaikan adalah. Tak arahkan keluarga. Untuk berbuat baik kepada kepada Allah. Maka termasuk daripada hal yang dilarang adalah. Membantu dia. Memfasilitasi keluarga. Memfasilitasi anak. Tak fasilitasi perumah. Nunggu oleh suami. Nunggu. Putra Basi, Yaitu kepada hal-hal yang mungkar di sisi Allah Maka oleh karenanya Pesan Allah SWT Berintahkan Pak Gedanyo silakan anda bertolong-menolong Pada kebaikan Ketika hal tersebut nunggu Karena ingat nunggu. Ketika di Gedanyo tak arahkan keluarga Melakukan hal kebaikan Di Gedanyo juga punya aset Nunggu di sini Maka kebaik, nilai pahala kebaikan Juga akan lebih ke Gedanyo Maka ketika dia kena tak tolong menolong dalam hal-hal kemungkaran Tak bantu anak untuk perempuan maksid Dia suami dia hanai pernah perumuh Nunggu hingga perumuh ibu perempuan maksid Termasuk di dalam wawana terhadap kemungkaran Ingat ketika seorang istri dan seorang anak Nunggu melakukan kebaikan Maka ketika si anak dan istri mendapat pahala kebaikan Maka si suami yang mengajarinya, yang mengarahkannya juga mendapat nilai pahala kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak istri Begitu juga sebaliknya lukus sekalian Ketika si istri tersebut menjadi baik Maka aset kebaikan dia dapat Tapi ingat ketika seorang istri dengu dini melakukan kemungkaran dengku. Seorang anak adiku melakukan kemungkaran, tapi seorang suami tidak mengajarkan kebaikan, hingga akhirnya istri tersebut selalu dalam kemungkaran, hingga si anak adiku berlumur di dalam kemungkaran. Maka nilai dosa yang Allah berikan kepada si anak tersebut juga akan melekat kepada suami dan istri. Maka sebagaimana dalam hadis yang pernah saya cerita dalam pertemuan-pertemuan yang lewat, hingga berguru Rasulullah bahwa Nah seorang anak yang melihat ayah dan ibunya Sudah mendapat tiket untuk menuju syurga Allah Tapi dikarenakan pada saat si anak tersebut masih muda-mudanya Tidak diajarkan kebaikan oleh, oleh, oleh ayah dan ibunya Tetapi si ayah dan si ibu sibuk dengan kebaikan sendiri Sedangkan si anak diabaikan hingga si anak tersebut menjadi ahli maksiat Apa yang terjadi di akhirat? Pahala kebaikan daripada ayah dan ibunya Diserahkan kepada si anak Dan dosa si anak diserahkan kepada ibunya Hingga membalik Yang jatah dan menyuruh gali ke ahli neraka sisi -si anak yang jatahnya Ahli neraka Dia itu menjadi ahli syurga Berbekal kebaikan daripada ayahnya Dan ayah dan ibunya Karena kesalahan dalam mendidik anak Dia itu menjadi ahli Ahli neraka Nyau Urus si yang ahli syurga, Lagi legno kejadian. Coba bayangkan negu yang memang ibadah di kita nyaw sih, mewajib kadang golonglah negu dengan kesalahan di kita hana tadi di ane menanpu diuragan negu, tidak tamahlah negu dengan kita nyaw kehidupan negu di kita amal-amalia ibadah kepada Allah, tidak dengan kesalahan di tidak tidak menjalankan kewajiban untuk mendidik mendidianya Maka sangatlah besar kesalahan dan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa daripada perjalanan laki-laki mengikuti kata istrinya di dalam menyalahi akan syariat agama. Seperti kata Hasanul Wasli Rahmatullahi alaih, wallahi <tuh> ma asbaha rajulun liyuti'a imra'atahu Fima tahwahu illa kabahullahu finnar. Artinya demi Allah tiada berpagi-pagi seorang lagi laki yang mengikut ia akan istri di dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya yang menyalahi melainkan menarikan akan dia oleh Allah ke dalam api neraka. Alhamdulillah tunggu sekalian. Artinya perlu betul tanya pahaminya bahawa uh, sebuah kejahatan yang dianggap sebagai sebuah kesalahan yang sangat besar tunggu bagi seorang suami nampu adalah Ketika di dalam kehidupan digegetnya, geputurut, hent. geputurut hent keluarga, geputurut perumok yang gegetnya adalah menyalahi daripada yang dibolehkan oleh syarina. Maka aku ceritakanlah eh, dalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kadang-kala, -kadang, nu effect itu aku effect rata-rata yang, huh? Karena lento kadangkala -kadang hana perlu berat dah kita sayangku kedai yang nunggu lah, lah, ketika seorang lento nunggu berat dah saya angku pada kedai yang, yang berumur nunggu hingga ppu yang kedai yang pegang ppu yang kedai yang puput walaupun adanya uh, gedam dalam lah, ceria, ah, rupa berot nunggu geduku jir hana masalah umi umi pupur lagi, <laughs> menangkejadian aku berat dah kita sayangku. Makainya nunggu besar daripada musafir bahwa. Termasuk dalam kesalahan besar itu adalah ketika seorang suami ha geputurut istri yang hnyaan adalah menyalahi daripada syariat Allah. Jadi nah seorang itu Imam Hasan al-Basri hnyaan adalah seorang tabi'in dikatakan li Imam Hasan al-Basri bahwa adalah wallah. Nih bersumpah demi Allah nah kata Imam Hasan al-Basri Artinya sesungguhnya Berangkata siapa orang agam Yang ketika pagi-pagi Dia Ketika berpagi-pagi Dia itu memberikan kesempatan Istrinya melakukan dosa Dan dia mendukung Keinginan istri yang Adanya aku melanggar dengan syariah Apa yang terjadi? Ingat Nyant adalah Sebuah proses yang akan membuat Si suami Dihalau ke dalam neraka Allah dan Artinya, hana gigun sayang dengan guru hana gigun sayang tindak lakukoh kepada promok yang jika dengan sayangnya meputurut hendak yang melanggar dengan ceriaan denganku. Karena yang gigun sayang adalah perenau dan arahkan kepada kebaikan. Maka kadang kadangkala salah kadangkala -kadang menilai denganku kan. Ketering aku tak kalah kibar dia katanya Nak peng, nak belanja Hangga berdurut ke anak Anak tak boleh laki honda and make Hangga bi Kadang-kadang sebenarnya aku hanya melihat secara kasat mata Kadang-kadang orang isyiknya aku kan naga sayang ke anak Bek lalu waidayah haitim Bek hangga biar orang honda Begitu juga aku dalam kehidupan-kehidupan yang lain Aku Seorang suami kadang-kadang Hana gebi ke ha, Peng kepada perumah Tapi hanya getunaikan nafkah yang wajib menteng. Hana gebi Timpanan-timpanan peng kepada perumah Kadang-kadang seorang perumah Dengan gebi peng dibelanjakan pada hal-hal yang Hana bermanfaat Ini adalah bahagian daripada Pola pendidikan nengku, Di dalam rumah tangga Maka tentunya seorang suami Yang sadar terhadap Tuhan masyarakat Allah Digenyan Ketika hal tersebut engkau bisa membuat keluarga higanya semakin dekat kepada Allah, semakin rajin dalam ibadah, semakin rajin uh, dalam hal beribadah kepada Allah, maka lebih dukungan, gedukung, dibantu. Tetapi jika hal tersebut engkau membuat higanya malah menjauhi ibadah Allah, hana ge hana gedukung. Nunggu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun tak melikuhum imraah. Artinya tiada dapat kemenangan oleh kaum yang memiliki mereka itu oleh perempuan. Maka ya, nengku keinginan urinang hanya dapat terut mendo. Ya, maka diurung-urung yang urunginang nengku ahli majlisnya perlu sadar nengku. Baik ketika suami nengku han hang tu puterut. Peu keinginan urung-urung kamu nak agenda pulaan, nih nengku, kamu nak agenda pulin, nih ya. Kamu nak ganda pula pulan ayah itu? Luncih Hanna gedukung lewat malam ni. Kadang-kadang ada lah, pikir, tengok ingat. Ketika hana gedukung yang sebenarnya adalah gegene cow. Tengok bahagianya, betul rambo. Kadang nah. berbeza pikir, pernah pupu yang lunc hawa di rumah mana? Tengok berdoa ayah kanemian. Kena ingat, tengok jika dalam sebuah rumah tangga, tengok kehidupan rumah tangga, tengok ditentukan oleh orang inang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la yuflihu qaumun tamlikuhum imraah. Ya? Jika dalam sebuah rumah tangga ada pemegang peran terbesar dalam penentuan rumah tangga al-haulina, nyo la yuflihu qaumun. Rumah tangganya hancur. Begitu juga adabu di dalam kehidupan, kampung, dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan negara bahkan menyino kaum no menya negara yang mat kemedau dalam sabu negara al-haurina la yuflihu kaumun. Jadi nyan di hujung kehancuran. Hai memang begitu tapi ke betak. Ni kampungnyo nyo da biki benar ya. Ku ge camat urinang nang uragapkeun jugo kan. Lahna ibu camatnyo labih nyo bahkan pak camat mengusahaoh dan ya kadang-kadang ini kan hal yang sering yang muncul sebuah narasi tangku. Tapi sebenarnya Tanpa menutup kebaikan dan sifat baik daripada urinang, Dengko. Tetapi perlu disadari, Dengko, le urinang. Artinya, sebaik-baik urinang biasanya terdapat sifat lemah daripada urinang. Tapi biasanya ti kurang-kurang ragam, no. Ti bangai-bangai ragam, Dengko. Ada hal yang lebih kepada ragam. Maka Bukan berarti uh, dalam syariat kita nyolong tu, gempilah pilih, tengok umam nyolong, hanah, hanah, hanah agak kui dalam syariat bukan demikian. Artinya, peran yang lebih besar peran ularinang daripada peran orang agam dalam hal mendidik anak, tengok lebih besar peran ularinang daripada peran orang agam. Tapi dalam hal mengatur rumah tangga, dalam hal mengatur pemerintahan, nyolong lebih didahulukan adalah peran peran orang agam. Maka sangat wajar tengok ketika Rasulullah berpesan. Ini hadis Rasulullah yang beradinya ketika sebuah kaum, sebuah negara, sebuah wilayah, sebuah gampung Bahkan sebuah rumah tangga yang menjadi uh, pengatur, yang menjadi penentu kebijakan adalah orang ini Maka siap-siaplah diambang, diambang kehancuran Dan lagi kata Imam Al-Abdali hanya sungguhnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan yang demikian itu karena sungguhnya apabila mengikut oleh seorang laki-laki akan istrinya di dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya maka yaitu jadi hamba bagi istrinya maka sungguhnya binasalah ia karena bahwa sungguhnya Allah taala menjadikan istrinya itu seperti miliknya di dalam perintahnya maka apabila memilikikan oleh seorang laki-laki akan dirinya, maka mengikut isinya maka sungguhnya jadi terbalik pekerjaan itu, jadi penghulu akan hamba, dan jadi hamba akan penghulu maka yang demikian, itu jadi binasa yakhtasar bil makna indaha, karena inilah kata Sayyidina Umar jadi dengu Menur hadis bunaukan layif lihukum tamlikuhum imra'ah ke tafsiran hakisunggule Imam Nawawi eh, oleh Imam Al-Ghazali. Merupaknafsiran Imam Al-Ghazali kiban makna, sabuah kaum akan hancur jika diperintahkan oleh orang ina. Ha? Sebuah rumah tangga akan hancur jika memang diperintahkan oleh orang ina. Kiban makna tu, ke makna. Jadi makna Rasulullah aa, terhadap hadis tersebut adalah merupakan nasiran Imam Al-Ghazali adalah Ketika yang memimpin rumah tangga bukan lagi suami dia. Tetapi yang memimpin rumah tangga adalah isteri Dalam artian Apa yang hawa perumuk mandung kepedrut dan ku agam neku. Hawanya kubudrot. hawa hawanya kepedrut Ingat Ketika yang hawa orang inang mandung-mandung hanagapilah Pilih dengan ku le orang agam teryangga Dengan teryanggan mandung-mandung kepedrut Le orang agam terhadap orang inang Maka adikinan Keposisikan yang harus di urang agam Allah yang menentukan kebijakan nyo yang god kubut yang hanaga tinggal tapi ketika di agam dengan manut-manut saja de yang keli bunda ah ha, mana na? pe yang keli le mane mien mana maka nyo ke kejadian dunia terbalik de artinya yang harusnya pemimpin de menjadi lamiat yang harusnya lamiat sudah menjadi pemimpin Pemimpin maka ketika hal ini terjadi dengu dalam rumah tangga maka fatahir sah maka congullah kehancur kehancuran dengu. Nyo adalah penafsiran terhadap uh, hadis la iufliyahu kaumon uh, tamlikuhum im imraah. Karena hal demikian dengu. Uh, nah sabo kata penutur kata penutuh tengku kuburagam nang dedi ya walaupun yang buatnya oleh urina nazimat na punyo kata penutuh daripada sidina Umar khalifun nisa fa fi khilafi al baraka artinya menyalahi olehmu akan perempuan karena sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya yang menyalahi akan syariat karena bawa sungguhnya dalam menyalahi akan mereka itu dapat keberkahan jadi pesan daripada Sayidina Umar bin Khattab yang go. Guyu mukhalafa angulina. Di uragam negu wa di hanak putro ngduri nang nyam berarti di kedungku urang rawana kan. Di kedungku suami, di ayah anak umi kedihang petih pu yang laki rawana kan. Nyen keun sayang atengku. Nyebut doye ge amalkan keun Sayidina Umar. Pesan Sayidina Umar itu khalifun nisa be puturut ngun urinang nunggu karena ketika hanat apdut puterut urinang Yang ditinan na keberkahan yang Allah dikibuh menentakan putrah hangge bi puturut handukung kan hanage yo sayang kan hangge puterut hanage yo sayang bukan tapi makna hmm. hanage puterut ngun adalah ketika keinginan urinang menyalahi dengan tata syariat Karena biasanya ketika halnya menyalahi dasar syariah Menyelikannya orang tu sabit-sabit tak berhenti Tak bersenang orang tu yang lelaki yang menunggu tak berhenti Hingga ketika orang tu yang keinginan dia menyalahi dengan syariah Hanya sedikit leh ni kerana lepas sayang ni Kerana bahasa tadi kan buat sayang hanya lepas-lepas ni Walaupun yang berumur ni Walaupun yang anak ni ketanya orang tu yang orang Walaupun anak tidak tak tak Hanya berhenti keinginan anak ni Bahkan kerana termasuk maknanya adalah Ketika ketika bisa menyalahi daripada keinginan yang menyalahi dengan hawa nafsu. Begitu yang keinginannya adalah didasari oleh hawa nafsu, maka disinankan ke keberkahan yang Allah ya Allah titipkan. Ya, menan. Sang kajian ehnwenya. Ya, menan. halaman heplo püt. Ya, yang yang menjadi sebuah eh uh, substansi yang perlu hendak pahami di ketanyo adalah uh, yang menjadi bahagian daripada hal yang perlu diketahui oleh suami niku eh maka oleh karenanya seorang suami hana mandum-mandum dengan peh kebudroh huen tetapi harus bisa gupilah pilih Menyatakan memang bisa membawaki kepada kebaikan kepada Allah maka silakan. Tapi ketika ditinang sini nampu yang menjuruskan kepada kemungkaran uh, maka beli ada kan kebudurut menggebu eh Maka di katanya urinang pun harus sadar nampu. Eh, yeah? di urinang pun harus sadar ketika suami gitunya melihat anak neng katanya nak punya bel bel bungeh dila ya nampu. Tak cita-ceceng-ceng ini, Dengku makan hanggu berderut. Mungkin karena di sini, Dengku hanya kebaikan kepada Allah. Kadar di sini, Dengku bisa membuat getihnyo semakin menjauh daripada Allah, membuat getihnyo lalai. Maka suami getihnyo Hana berderut. Yang mana Dengku nyenlah buah hikmah yang memang bisa kita berikan. Mungkin nampaknya kita lima minit tu, sebelum tertutup majlis berdiri. Mungkin nah hal yang Pertanyakan sempurna dengan materi ataupun hal-hal nah, yang lain gitu, Pertanyakan mungkin benda nak hal namanya ataupun jeda tok pengajian ibu-ibunya Okeylah, kalau memang hanya pertanyaan adalah jangan ada pertanyaan ini memang uh, <tuk> hanya pertanyaan untuk urunyo Terima syukur alhamdulillah untuk pernyo maka uh, pengajian kita nyo akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah nyo kumantang kalam asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh